تشحى المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الإتناب, الاتناب والإخلال, والإخلال, والإخلال والإخلال والإخلال والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنير العصمة والصداد وَهُوَ حَسْبِي عمل ویل طوی معنا د ااعرات سره او د ګرځو سره د طوی حال د د ظمیر د او شونه ماکان او شح چې شه کمم دا چېته په شرح سره په حال کو زما ک طاغیان چې زبا اړهون کې یم کاش حل مقاله کاش خشوح دار تهیگاہ ته وی تشی ته شي نشې د شی اړهون کې یم تشیلر مجلس توای مراد تن اهل مجلس ته اهل مجلس نو په حال کون د زماکه چې زبا اړهون کې یما تهی گا تشی دما پال ان ال اطلاع ول املال د ډیر وګدولنا ول املال او د املال نرسټړيوالینا دا لازم دې دی طالب سره <تصفح> نذل تا تشبید مقال قال ور پریښو دا, دا اهل مجلس سره ذکر دا مشبابه مقاله او ترکه مشبابه هي چې اهل مقاله اهل مجلس سی استعاره بالکنایا بیا دا غسړی سره لازم تشحاو ته شی ثابت کړلې له مشابهتا تا کلیه بیا مناسب ور سره طاوی یعنی اळाول دا کمای استعاره ترشیه خیه او متجافیان اپ حاله کوم زماکی حساب زان لري ساتون که یم ڈدکا اون که بایم که نارا کشی که اون که بایم آن طرفایی الاقتصادی دا غدوه و طرفونو دمیان روینا دمیان روی چکم دو طرفون دی دا غینا بزان ساتم او میان روی با اختیارا وم اغدو طرفون کم دی ال احدهم الاتناب وثانيهما يو الاخلال يوبکه اتناب دیو غدواله بن کوم او دویم پکې اخلال او تنقیس ته تنقیس یا الاتنابا یعنی عن الاتنابا وعن الاخلال عني عن الاتنابا والاخلال فیل مقدر نو دا دوارا منصوب دے او یا لیتنا بیوال اخلال چی دا طرفینا دا بدل لے اغمد خل دعانو مجرورو نو اتنا بی هم مجرور او اخلال هم مجرور والله الهادی الی سبیل الرشاق اللہ لار خود ان کے دے لار برابر دا جملہ خبر دے یا دا لفظن خبر دے مانا انشاد والله الهادی الى سبیل الرشاد یا اللہ ما تا لارو خائے سی لار را تاو خائے والمسئول و اللہ نا سوال شوی دے لین الاسما دا نیل دا آسمت دا اصابت او دا صداد دا حق اخر کے دا خبری ذکعو کنے چید اول نب بعض سیاغو کې بظاہر یوگونا انانیت او تکبر معلوم ادا بعض السیغو کے یوگونا انانیت او تکبر معلوم ادا تو اسی شائبہ کو دفع کرتے ہوئے فرمایا واللہ الہادی الہ سبیل الرشاق والمسئول لنیل العثمت والصداد بس الله نو سوال شیر ارث چې کوي له الله یې کوي هم پرسه کوي او یده خاطي ظاهري نسبتونه دین اور حقیقت خو بس شهر دل کې نور زمشتي بابا تا په غوړ غړله نو مطلب دا دی بلا تشبيه تشبيه نه ورکو فاز استا دغه د پاړه هم چلےګ لکه تازه شانشي د رزل یو شاعر یو استادو او ابله نو الته کې هغه استاد لاندې ناستو او تشه میتیاځي په نو د پاتې شاگرد د خپل استاد د خوشطبي د پاره وی دالاندې ناریشګه او د پاتې رزل به لاسه عجیب اخوانل نه هغه د څه چاو کنه وی دوی چې په شعر کې نیلات کې میلا وړ دې داسه عجیب اخوان نو هغه شعر بل کې نور سنشته بابا استافو غړو وړ دې سا عجیب اخوان نو مطلب دا رته دی دپورې معیار کو بلات تشبيه او مقصد دا رته چې په ممکناتو کې داسې مسئلے چې یو کثو بل استاد ته وي چې یو رستافه جو کارام اورا سره دا کار وشو چې هغه استادیم دا الله تعالیٰ ته محتاج و مفتقر دے ویلتی حقیقت دا کل امور یو اللہ دے نو دے آخر کی وی واللہو الہا دی لی سبیل اغرشا دا نسبتونا چیما کری دی دا واحد متقلم وہ حقیقت داره چې بس الله لار خود ان کے دے او الله نا اصوال شیرے چی خلد دا خلق و عصمتو کی یعنی عصابتو کی او صواب و صداد او حق حبر ورباندیو کی وہو حسبی ونعمل وکیلی الله زمادہ پارا کاسی دے وہ دی ونے عمل وکیل او هو حسبی و نعمه الوکیل او الله تعالی ډیر بهترین خپل کارساز دی الله د دې پاتس کې تفصیلی حواله ترما پرونه ارت کړو چې دې پاتس کې اوش کال له اشکال دار ته او حسبی اخبار دی و عمل الوکیل ان شاء الله نو معاتبه ان شاء بچا رضایتي په اخبار باندې عاد ابن شاف اخبار باندې ناروي زكر چې د معطوف د معطوفن علیه په مناسبت پکاري او دلته مناسبت مفکود ښایي نورین شامن کلی لو جوا اخبار من کلی او جو نو په مابین د دې چې کمال ان خطاب اچاردا وصل پکار دې کا فصل فصل نو د دین جوابونه شي پرون ما ته جوابونه کلی یاد دې ټاکنه اول جواب نه پاغه نمته وای اول جواب می ما می کړه چitato chaveli jo ne amal wakil fi shere dawan shana da lahum mutasifki ye pasida qaw paseza wa kullu ma hadha sharr wa huwa khabar no ne amal wakil am fi shere khabar adawali mutasifki ye pasida qaw paseza wa rajul fariq fasiq tanammar rajul wa nutul khalq barbe o tiki kadzabt da rodana darog de wa ne amal rajul le tabas sar rajul le ayo rajul zuri peda shewan ne amal دغه جواب درته چې دا باندې عمل وکیل دا سوادیه کې دا وو دا تا ته چا چې دا کم واو دے دا و یا ته فنه اقو یا ته دا و وی اعتراض خدا په مسلک دا اچ چې اعتراض سی آخر الکلام جائز ګول ی یاداره چې عمل وکيل کې دا و یا درم جواب داره چې دا عمل وکییل یعنی عام ټم ک عاتفنا را چې کله مناسبت او که کله د معتووف د معسووفنای په مابین ک مناسبتو بیا خیر د لکه زیدون عذبلخ د و و ب شین عام مران بل افولله لااف زنته مناسبتېهسیو ن عمل وچل دوه د ان شاره ک فیت تپاره راغلی جملی دي مګ کې مناسبت څه لکه هغه دغه مناسبت تزاد دې دلته مناسبت څه نو تاسو جواب وشو سره وروم جواب تدین هغه دکې دې چې وه واحد ونام الوکیل دا حدی په معنی دزر الله اللهم حسب یا يا الله اعظم کاتی شي يا الله کاتی می شي نو دا اگر کله ځن خبره کاری خدا معنی څه شه دا په معنی ددا کېدا نبیان یې مال وکیلم ان شاء الله اودم چې ان شاء الله انزم جوابدار چې دا ووحد بیل کده نورو سی هغه لك کبيعته اشتریته وغيرها داغي پرنګدا لفظن خبر دې او مانن چې شهره ان شاء الله د ډیر جام تقریبا د سلورم جواب ته کې انزم جوابدار کہ ذات پر پر حسبی وانیش pkgm جوابدار ہے کہ ذات پر پچا وانی اور حسبی کتا و پر حسبی قوت تک سے انہوں نے نہ منگو ادا پمانہ دے یستبو نی دے پمانہ ل دے او کما جملہ کے محل میں ال اعراب لری توجہ واڑم کما جملہ کے محل میں ال اعراب لری نہ بہ اگر کاغی اچھی شی خبر ہے خو باقی عطف صحیح وی باقی عطف سے دیوالے كما جملہ محل من الاعراب لذي وجمل محل من الاعراب لذي هو الناري نا كما محل من الاعراب لذي كما ناغلہ کرے اخباریہ تورین شیتنا اللہ کی ہوئی نسبت پاگے کے غیر مقصود اور غیر مطلوبي ناغہ وہ سنیں دے رن پاگے والے بھی شک کے دلشیا تصف کے دے۔ ہم جواب دےالے کہ مقولن یعنی ہوا مقولن فی حقہ نعمل عمل وکیل دا خبر محضوب دا مبدداء محضوبی معمول لے دا معمول لے را خبر محضوب دا خبر مبددام کٹا خبرم کٹا دا داغیت دا سی شعر معمول دا داغیت دا سرے ولی ودی که دا دومن لوی تکل وفات دی تی دیکھ لوی تی شعر تکل وفات دا سی قسم تکل وفات پکاری که پکار نئی دا نئی پکار دا سی وہ جوابوشو کرنی و جوابوش او دا ساتن جواب دام که دلیشی چه دا اتف د قصه علی القصه آتف القصه علیه یعنی یا وقت سب بل قصه باری تیشه سهره آتف شبه دا القصه علی القصه که دا قانونی چلتا بیا قاتل حاضر خبریت او د چانه دا انشائیت نئی لکا فایل نمتفلو و نمتفلو و بشیر اللذین روستو دا آتف دا انشاء پا اقبار دا خودیت القصه علی نام جواب د علماء او د علم بیان دا جائز کړي لکه تفضانی ته پخبل فرمای فال زید النودی علی الصلاه را نقل کړل او صل فیلا مسجد لا ثم خبره دار چې بالکل روا د جائز در علماء د علم بیان د وجه نه الله په قران کې تشهره هغه واقع دی چې حسبنا الله ونی امر وکیل آیات دروازه تسپوش وکړه ندالک جواب نه دخلکه اول ولجوانه توکو چې نه عمر او کل ان شاء الله که اخبار ده احمد زين جواب مې لاله چې دا کم واره درم مدعو کې مناسبات نو بیا خیا ګذرنیاز سلوره مونداو که جوه حسبين احسبی شي اپین ذمہ دار چې نه دا د نور وسیغد او قودو پشان دي ده سو جواب شپینځه اشبغم جواب څه شو حضرت <تصح> دعات افتے پچا بانے فحسبی بانے خاطم آنا دے یحسیبونی دے جملہ محل من علی عراب لے ری اشپک جوابوش وم جواب دارے مقولن وفی حقی نعمل وکیلن آتم جواب دارے چاہت القصہ علی القصہ نا ہم دارش علماء دل نبیان جایز کرلے نا ہم دارش در دا اللہ پہ قرآن کے وارث دے انو دا جایز دے دا اللہ در قرآن دا بالخصیب علی کوم کم کردیش دیکی رسنی جوابونه که ساسی که یا دیر جاک کمزوریو که نا یو پکی آیا حسبونه چی و اغا پکی آچا چی و هوا حسبی تا او سنی خلکو چی ایو دا و هوا حسبی که من خبرون که نا دا و هوا حسبی نمخ که دزین و الله و لحادی بیان معنی سی شده این شعر بیان اخبار پچا بان رازی پچه او بارحال تاسو جوابونه سنې سری کمزورې ني نو حق او صحیح خبردار اچدا تاسو چې کوم کې وارد دي په کلام الله عز وجل دغه شعر شیر لهدا په دې اټک کې صحیح کال نه شي اے علم ان الاحکام الشرعيه منها ما يتعلق بکیفیت العملی و تسنما فرعیتا ومنها ما اتعلق بالاعتقادی و تسنما اصلیتا و اعتقادیتا اعلم ان الاحکام شرعیتا اعلم ان الاحکام شرعیتا ہر کلچیں ماتن مشارحا ده دوه علمونو تذکره اوپرا یومد هر کلچه علاما موسوف دولان دینا او ده دوه علمونو تذکره اوپرا نعصر تقسیم که ده احکامو او چیکم نسبتي نو داغه نسب د دا تقسيم کډه احکامو یعنی په دا قضیو کې چیکم نسبتي نو داغه کی نسبت سي شي کې تقسيم چې نسبته سو کې سمره پدوا او دا داغه نسبت چیکم معلوم دي متعلق دي نو دا ذکر هم کوي دا روان دي نو یو علم الشرایع والهکام او دویم قوائد عقاید الاسلام ہوا علم و توحید و صفات نو دادو علمو نو دا دی تذکره اوپرا نو اس تقسیم کئی پا نو کې تقسیم کئی پا چاکی نو نو صوب برا ذکر کی نو صوب برا تا ذکر او د دی ذکر کولو دا نو صوبو سرا با منتا که دا دی نسبتا غم ذکر کی او دا هغه جز یو ذکر بومو کې په کومو کې صدا نسبتي په کومو دا نسبت نو فرمای اعلم کوشه ان الاحکام الشرعيه اعلم کوشه ان الاحکام الشرعيه به شکل نسبه شرعيه احکام جمع د حکم دا الحكم دغه معنا غا لري حکم کله په معنا د خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين حكم کله کله په معنا اثر ای مرتبه او حکمه الله کثرت والا تدمینا او حکم کله ما ثابته به خطاب الله تبوي وجوب حرمت وغيرها او احکام الحكم کلا کلا په معنا د نسبت امرাজি اغه نسبت چې په هغه پورې تعلق د کوم علم کیږي علم ته تصدیق وایي اغه نسبت چې په هغه پورې د علم متعلق کیږي نو اغه ته سوای تصدیق نو کلا کلا حکم په معنا د چار ازي د نسبت دلته حکم په معنا د نسبت دلته حکم په معنا د چار نو اعلان کو عاش ان الاحکامہ جنو صبا الشریعت یعنی نو صبا چکم منسوب الشریعت تا نو صبا چکم نو صبا چاته منسوب الشریعت تا نو صبن صوبه... منسوب چاته الشریعت تا حکم نسبتونه کی منسوب وی تا کم نسبتوند که منصوبی چاته تا یو شریعت تو ناغا پدوا کسمه دین یه او دست منصوبه ایر شریعت تو چقدر معخوضم دیده شریعتنا چقدر معخوضم دیده او سن دیت نصوب شرایری چه آگا معخوض ندیده چانا دا, دا شریعتنا معخوض ندیده چانا البت تو البتا محفوظ نوی د جنه د شریعت ثابت په شریعت نې خو اعتماد په د شریعت توجه نشوي هي اعتماد په د چا د توجه نشوي نو اعلم بوا شان ان الاحکام الشرعیتا. احکام د ماده حکم خطاب الله او حکم په معنا ده اثر مرتبه او ما به بخطاب الله فمعنه ده اغن نصوبه و ده نثبت رازی چه باقیبون متعلق کیه یا غسی شئی تذدیقه نو اعلم قوشه اندال احکام الشرعیت اغن نصوبه منصوبه الى الشریعت نصوبه منصوبه الى الشریعت فسو قسمه ریفت وار یاو نصوبه منصوبه الى الشریعت تی بطریق الاخضا بحسب الارضياد والاعتماد بحسب الارضياد والاعتماد ده اول مثال لك اسوالات واجبت دلتا نسبت ده وجوب شوير الاسوالات خدا نسبتی وجوب الاسوالات دا حكم ده یا حكم بمعنى ده نسبتو کنا خدا نسبت ده منصوب شريعت ده و باعتبار الاخذ دیتنا معخوز دی شریعت لگه دل لی دائی ثابت کرلی اغده وعقیم الصلاة یا لکه مثلا وعات الزکاة یا لکه مثلا وعات ام الحج دل تا کدانو صب دی ولدانو صب منصوب دی شریعت تا بطریق الاخذ و بطریق الاصبات دا سکری دی ثابت کری دي. تو ايم قسم اغه نسبته نو وي چې منسوبي شرع اتاو به حسب الایات وبحسب الاعتماد لا بطریق الاخذ والاثبات لا بطریق الاخذ ولا لك الله موجود الله متكلم الله موجود الله متكلم وغيرها دا یعو دا سی نسبتو وجود نسبت اللہ تا دا تکلم نسبت اللہ تا دا یعو دا سی نسبتو ندی چی دا منصوب تی شریعت تا خود بحساب الاعتماد بحساب الاسد نا شریعت نا ثابت کری ندی دا اوران دین شرعا پا دی ثابتا دا فاللہ و موجودون و متکلمون و مانسی شه ثابتا دا نو دا من منصورتی شریعت ته او به حساب ال والاعتماد لا به طریق الاخذ ولا تثباتا نو دا دواړه په دې کې را لکه دا دواړه په دې کې را دي د دوی علم نه ته او څنګه نسبته په دوه قسمه کې خام نه هڅه ترڅو تقسیم کی په دې نو سبو کې ما ته وی تقسیم بچا کی کی څنګه اپدیاول قسم نو سبو چې کمل امر راځي رقم یې نن دی اڤی ذێم کی راځین اغه کملم بیا دوار از د سیاوت څخه یو بل تل میکلام وایخه اعلان کوه شان الاحکام الشرعیه اغه احکام کی منسوب شریعت ته ما منسوب منسوبه اله شریعت په سو قسمه یواغه نوصد کی منسوب دی شریعت به طریق الاخره والاسبات یو اغه نوصد دی کی منسوب دی شریعت ته به حسب الاثیاد منها ما يتعلق اس تقسيم پہ پدغه نو صوبو کی منها باذ د دین نو صوبونه منها ما يتعلق منها باذ د نو صوبن اگری چې متالق کیږي په کیفیت تعامل پوره او ظنی اگری چې متالق کیږي په اعتقادات پوره سنن نو صوب اگری ها طوچ کا وا سنې چې متعلق کیږي ها او کیفیت د چا پورې او سنې چې متعلق کیږي په کیفیت د چا پورې په کیفیت د چا پورې عمل پورې او په دثي نسبتونو دیاله راغلیو هغه ته تر اعتقاد او په دثي نسبتونو دی تصديق راغلیو ناغه تهل منها دا کلمه د منها راوړه اما اما آدوات حصر ذکر نکړه اما اما آدوات حسر زکر دے و غیره آدوات حصر ذکر نکړه اشاره کوي د خبره ته شددې نو صبح حصر په دې دعاو کې رښتې چې د نو صبحو حصر په دې دعاو کې بلکې نور نو صبحو مشته سنی نو سب متعلق کی تر تاریخا سنی نو سب آگری متعلق کی تر چاپو رے سنی نو سب متعلق کی گی تر فیراتا نو دین نسبتو نورمشتے نو ذکر کلمہ دا اما ام اما نوی کلمہ دا منحاوی کلمہ دا چاوی منحا دے نو سبونا ما اغا نسبتو نگی یا تعلق چاگا متعلق کی گی. بکی پی یا تل عمل په کیفیت ته عمل کورې په کیفیت د چاپ اورې د عمل کورې الله په کیفیت د عمل کورې ندل تکي بثي کیفیت ته یو عمل ته توای سنې نسبته نه چاہمو تعلق کی گی پا کیفیت تا عمل پوری عمل افعال الجوارح توائی عمل افعال جوارح توائی او کیفیت عبارت تے دنو دوبا وجوبا کراہتا استحباب نو دوب وجوب کراہت خورمات استحباب سحط فساد نو دب کراہت ہم حرام دیکھ رہا لگا سنور پریدا نو وجوب استحباب سحط اور فساد سحط بیتوئی کیفتیتا تھیا سنے کسا عمل کئی خودی کی با یہی نو یا بداکار مندو بھی یا با مباح یا با واجی بھی یا با صحیح یا با صحیح یا با صحیح نو فاسدی نو یا با خوئی کر پہنچے پہنچے پہنچے نو کیفتیت دیتا وائی اس تناشا ترجمہ من ها بازی نسبتونه نا ما اغا نسبتونه بی چه اغا نسبتونه متعلق عمل پوری یعنی پا اغا قضیه پوری متعلق کیگی چه پا اغا قضیه کے موضوع فیلی دا خارو دا مکلق نا او محمول پا کی کیفیتی دے کیفیتی سبتا ہونا کیفیتی دے کیفیتی چانا منا آباز دے نسبتوننا ما آغا نسبتون بھی یا تعلق کچھ آغا نسبتون متعلق کیگی بے کیفیتی العمل د کیفیت د چا سره یعنی آغا قضی پوری دا نسبتونه متعلق کیگی چپ آغا قضیہ کے موضوع فعلی دا فالو دا چانا جوا جوارحونا او محمول پاکی کیفیتی دا کیفیاتی دیتاونا مثلا السلاة صحیحة الزکاة صحیحة یا السلاة فاسرت یا مثلا السلاة واجبت یا زنا حرام دا ٹول چکمی قضایا منگووی ذلتا نسبتنا متعلق په یو قضيه په رتي په قضيه کې موضوع فیل جغالو د جوارح نه کې صلات زکات حج او غيره وغيره دي او محمول په کې كيف ترې کې تياسته تاونه او اوجي وا تو تن ما فر ایت قسم نسبتون تا يومه يوم منها بعضي د نسبتون ن اگي دي متعلق کی گی پا عمل پور یعنی متعلق کی گی فا آغا قضیہ پوری چھتا آغا قضیی موزو فیلی دا فالو دا جوارہ ہونا او محمول پا کی کیسی دا, کیسی دا کیسیاتی نو دا نسبتو پوری متعلق کی گی. دا نسبت خو پخفلہ پا آغا قضیہ کم دیکھا نا دیکھو پخفلہ دیتا خلقوی تعلق الجز بالکل یہ تا خلق څنګه وای؟ ینه کداغه نسبت الصلاۃ واجبۃن کی چدا نسبت متعلقی کې پاک غزیہ پوری کې موضوع په کې په لږ مقلص او محمول په کې کې پیری کې اتیا 56 خدای نسبت په کې خپلم دی کنه نو ما تاسو ته وی کنه چې دې ته تعلق ده نسبت ده نسبت دا تعلق تعلق الكل بالجزء د نسبت طریقې کې خپلم شته مت دې په پخپلمشتې نو دې ته وې تعلق القلب جز دا قضې کې خبر دماغونو خبري هر څه ووته هوا په نشوي کنه باه نسبتونه اگې دی چمو تعلق کیږي په کیفیت تعمل پورې یعنی په داسې قضيه پورې چې په هغه قضیا کې موجود قضې فعلی د حال لږا نه او محمول دا قضیه ها ایک کی کیات دی دی پورې متعلق کی د دې سمثال بسنګ علاقہ اصالات واجبات الصلاه واجبات نذنت کی اصالات واجبات د ګوره چذنت کی د دا موضوع د فند رفا د جواره ہونا او دا محمول په کیفت مثلا د کیفیات ستون او وجوب په کیمو وای نتاونا یاری سواون آرسو جوائی نو اس دا نسبت دی پوری متعلق کیجی نو دا نسبت خوب اصفلن پدی اصورات و واجبات انکی شریع کنیش دی نو تعلق الجوز و تو سمع فرعی و عملی اس نسبت دا نسبت کے متعلق شي پچا پوری پا کیفیت عمل پوری یعنی پا آغا قضیه پوری چه دا قضیه موضوع فیلی د فارو دا جواری او محمولی کیفیر کیفیات دی نسبت دونو منجی دا دی نسبت سونو منجی یو دی نسبت توائی نسبت فرعی دی نسبت کم نسبت توائی او دوائم دی نسبت توائی نسبت عملی دی نثبت تا نثبتی فرعی و لیوائی دا نثبت فرعا دیو روشتو یو بل نثبت را روانده که اغا اصل دی که اغا سی دا نثبت یاده چه هواه؟ دی تا فرعی زکاوه متفرع دی دلیلینا متفرع دا چانده؟ سکی مستوی دا واجبتی خوری قولیه تعالی واقیم و, و صلاح تکنن دی متفرع دی را چاند دین اثبتت عملی موئی دین اثبتت سم موئی زکا قضیه خدا راستولات واجبتون نو یو پا کسولات دیکن او آغا پا کی عمل دیکن نو چا را پا کی عمل دین دین اثبتت عملی موئی دا د یو جزد پا اسم دا جزئی آخر دا تسمیت د شو ال آخر تسمیت جزئی با اسم تسمیت الجزئی آخر آج جزئی آخر سوکتے آغا اصولاتو منا واجبتون عمل لیکل اصولاتو عمل لیکل اصولاتو عمل نسبت کمنگ سونو منقجو نو حاصل لکلام داراوات مولانا کسنی نسبتونو متعلق کیگی پر کهیت تعمل پوری سنی نسبتونو متعلق کیگی پر اعتقاد پوری دی اول قسم بانے چکم علم راضیہ غفظ قدا فدی دیم قسم چا علم راضیہ غائل میں کلام دے وس دغه نسبت کې متعلقي کې پکیفیت ته عمل کول ییې باغ قضیه پوری چې موجود غیفل نه مکلف او محمود دغه کیفیت رې کیفیت تعلق الجذ بالشیديكون د دین نسبت دونو موندیو فرای د متفرع د ر دلیلنا د متفرع د د او دته سمول کې عامی زکه چې الصلاة واجباتن کې من کې نسبت دا واجباتن د دي نسبت سفكي سواي عملية دا تسمية ورقشوهر دي جوزتا پا اسم دا جوزي آخر او جوزي عمل نو دا دا جوزتا پا اسم دا جوزي دا دي نسبت تا ذكا سواي برحال نصب پا دوق اسملي او علمونم پا دوق اسملي اولا موه ازيهم ببیاواي واسملي <تصفيق> نمنا <تصفيق> e eh, io era io, caro, io, sì. io la, la che ho carattere per via alla stasera domani paga io la...